És dimecres 7 d'agost i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que des de primera hora del matí el carrer Horta d'Enfina ja és obert al trànsit de vehicles, ens explica les novetats el regidor d'Obra Pública, Lluís Ros. També us explicarem que el Museu del Suro ofereix activitats per a un públic familiar durant tot aquest mes d'agost. La informació comarcal destacada passarà per explicar la localització per part de la policia local de Platja d'Aro d'una banda de carteristes que opera a la localitat platgerenca. Sí. També en l'àmbit comarcal escoltarem a la Carla Estabraki que conversa amb el compositor i músic gironí David Busquets després del concert que va oferir dilluns als festivals de Begur. I acabarem aquest informatiu d'avui conversant amb Carla Romagosa, que presenta el seu primer llibre, La meva amiga Meno i jo, en el que explica la seva experiència sobre com conviure amb la menopausa només amb 39 anys. Comencem aquest informatiu d'avui dimecres, dimecres 7 d'agost i ho fem explicant que des de pels vols de les 10 del matí el carrer Horta d'Enfina ja és obert al trànsit de vehicles després de les darreres modificacions, després dels darrers detalls per acabar aquest carrer que després de 4 mesos ja torna a estar obert al trànsit. Ho comentem amb Lluís Ros perquè també tenim alguna novetat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 i l'altre de baixada, i anava a portar, a conduir tot el trànsit rodat cap a aquest carrer Horta d'Enfina. Els, els veïns, doncs, home, els molestis que comporta un excés de trànsit, podia, ens van demanar a veure si podia ser només el carrer Vilar de pujada, l', els tècnics de, de mobilitat ho han valorat, i finalment doncs, ha fet el carrer Vilar només de pujada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 això, sí, sí, no? sí. Mm. sí, sí, era la pintura horitzontal total que faltava, uh, aquest dematí ho estan acabant i repeteixo demà matí sobre les 10 més o menys, uh, irem allà i inspeccionarem tot el carrer, sobre les 10 més o menys es trobarà en el Neus Jerseys que hi ha actualment. Mm -hmm i el carrer quedarà obert i ja definitivament. Molt bé, doncs un dels carrers també doncs, que ara teníem eh, encara tancats eh, al centre de, de Palafrugell i que doncs causaven algunes muestres de mobilitat ara també s'hauran d'acostumar no, els vehicles a doncs, aquest canvi de direcció sobretot eh, del carrer del Vilà i per tant doncs eh,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 I després també tenim un que vàrem aprovar el pla anterior. Ho dic perquè si n'hem posat en aquí dos, eh, que, que la gent senti que hi ha en aquests dos, no, no ho van en donar el tercer. El tercer és el carrer Trafi,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 Doncs aquesta conversa amb Lluís Ros, que ens ha comentat doncs, aquest canvi de direcció al carrer del Vilà, que ara només serà de pujada, i altres possibles modificacions de mobilitat doncs que podrien estar subjectes al que decidís en aquest cas el Departament doncs, de Mobilitat de la Policia Local de Palafrugell. En aquest cas Lluís Ros tampoc s'ha volgut ficar gaire i no s'ha pogut mullar, ja que són temes doncs, que no competeixen a la seva regidoria. Així doncs, d'altra banda, també Recordem que aquesta conversa amb el Lluís Rós, doncs, també ens ha deixat aquests tres carrers que a partir del mes de setembre-octubre doncs, començaran també aquestes obres de millora, en aquest cas doncs, gràcies a aquestes ifeses i inversions financerament sostenibles i que doncs, hauran d'estar acabades abans de final d'any. Continuem en aquest informatiu d'avui de ràdio Palafrugell i seguim amb informacions relacionades amb Palafrugell per explicar-vos que des del Museu del Suro per aquest mes d'agost s'han doncs, programat diverses activitats familiars i per a tots els públics i en aquest sentit doncs, aquesta oferta que ja fan habitualment durant tot l'any doncs, amb les vacances escolars augmenta. A l'agenda del mes d'agost així s'hi doncs, poden trobar visites guiades de curta durada, sobretot als caps de setmana, tant al museu per conèixer l'edat d'or dels tapers o la indústria motor del desenvolupament del territori així com el dipòsit d'aigua modernista de Can Màriu per entendre el seu ús i valor arquitectònic tot gaudint de les millors vistes de l'Empordanet. Al voltant d'aquesta visita guiada al dipòsit modernista la Laura Requena, que és l'organitzadora dir d'aquestes activitats de caire familiar del Museu del Suru ens explicava això feia unes setmanes aquí a Ràdio Palafrugell.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 i bé doncs té, té una història que té a veure sempre amb la frugella i amb la indústria sureta i d'altra banda més d'aquestes visites doncs enguany el Museu del Suru juntament amb l'Associació de Veïns de Calella ha organitzat tallers de manualitats de suro a la plaça de l'Església amb la finalitat de costar el suru als visitants i veïns de la vila ens posarem en contacte amb Lluís Bonal en els propers dies doncs, per saber també aquestes activitats d'aquesta segona quinzena del mes d'agost després de que fa uns dies doncs repasséssim aquestes primeres setmanes d'aquest vuitè mes de l'any, doncs en els propers dies ens posarem en contacte amb la presidenta de la BAC per tal doncs, de saber a quines activitats tenen programades per aquesta segona quinzena del mes d'agost, algunes d'elles, com dèiem, relacionades amb el Museu del Suro i d'altra banda, doncs el Museu, també us hem d'explicar, que participa de la programació d'espais medievals que organitza el Consell Comarcal del Baix Empordà i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Aquesta activitats amb molta participació centren en la difusió del patrimoni medieval en Pordanès. Així, el mes de juliol es va realitzar una visita teatralitzada a la Torre de Guaita de Sant Sebastià sobre la pirateria i el mes d'agost es portarà a terme una curiosa i entretinguda visita guiada a diversos racons de l'església de Palafrugell. A part de les activitats familiars, per últim, doncs us destacarem que el Museu del Suru acull en els seus diferents espais diverses exposicions temporals. A a les sales del museu s'hi poden trobar tres exposicions. D'una banda, Súber, fotografies de Manutrillo. Aquesta exposició estarà eh, doncs, visitable fins al 31 de desembre a l'Espai d'Exposicions Temporals es recordem que amb Manutrillo l'autor, l'artista d'aquesta exposició, doncs vam conversar fa un parell de mesos quan es va inaugurar aquesta exposició i que podeu recuperar aquesta conversa amb l'autor andalús a la nostra pàgina web a Radio Palafrugell i d'altra banda hi ha dues exposicions més d'una banda Fabricant Pulque exposició de fotografies de Marco Antonio Hernández Badillo aquesta estarà visible fins al 29 de setembre i el repte de dissenyar joies en suro fins a l'1 de setembre també a les sales de la Torre de Guaita de Sant Sebastià i d'altra banda també a les sales de la Torre de Guaita de Sant Sebastià s'hi pot veure fins al 13 d'octubre l'exposició Llum i paisatge, pintures de Josep Plaja I en aquests moments doncs és l'espai per a la informació comarcal destacada de la jornada en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, una informació comarcal que novament ens porta la Carla Estabraqui. Seguim amb la informació comarcal i ens traslladem a Platja d'Aro. La policia local de Castell, Platja d'Aro, ha detectat una banda de carteristes provenents de l'Hospitalet de Llobregat que es dediquen a robar en botigues i a banyistes de la localitat marítima. El seu modus operandi consisteix en fer-se passar per banyistes o clients i així apropar-se a les víctimes. Els seus objectius són o bé les carteres i moneders o bé les bosses de mà. El cos va començar a sospitar després de rebre vuit denúncies de robatoris amb veïns i turistes en tan sols 15 dies, i van decidir desplegar un dispositiu especial per atrapar-los. De moment, el dispositiu ha culminat amb la detenció d'una persona sobre la qual pesava una ordre judicial. Segons fons policials, la banda estaria formada per una desena de membres de nacionalitats cubana i peruana. La seva líder, Creuen, podria ser una dona peruana de qui la policia ja segueix la pista des de fa un temps. I seguim amb informacions de caràcter comarcal per explicar que dilluns la Carla doncs, també va anar fins a Begur perquè dins del Festival de Música de Bagú que se celebra a la plaça de la Vila durant aquest mes d'agost, hi va actuar el cantant i compositor gironí David Busquets, una de les veus que passen per aquesta sintonia durant les hores de Radio Fórmula i que és un dels les temes de, que estan a la llista del top 50 de Ràdio Palafrugell i va poder conversar doncs la Carla amb en David Busquets després d'aquest concert que va oferir dilluns dins del Festival de Música de Bagus deixem amb aquesta conversa de la Carla amb en David Busquets Diuen que la teva filosofia és oferir un festival proper i divers creus que ho has aconseguit? Sí, sempre s'ha de mirar no només música lenta o, música, sempre s'ha de mirar ser una mica més variat el primer disc era molt molt balada tot, molt romàntic aquest segon disc hem fet un pas endavant, és molt més, molt més de ritme, molt més dinàmic i per això hem volgut obrir una mica més d'estil i més possibilitats. Doncs acabes de llançar el teu disc però ja fans que estàs component cançons. T'imaginaves que arribaries a tocar en un festival de música? El primer disc ja fa dos anys un any llarg que vaig llançar i ara el 13 de setembre sortirà el meu segon disc com encara no ha sortit, encara ha sortit. i no, fa quatre anys no hauria dit mai que, que estaria tocant a festivals de música o o diferents sales com m'he tocant, o festivals de ràdios, no ho hauria dit mai, estic molt feliç i molt content ara ara mateix. Quin diries que és el canvi més gran des de que tocaves en bars i pubs? El ja? canvi més gran és, és la gent, veure la gent com estàs en escenaris més grans, perquè abans sí que tocava potser més, més en bars, més en llocs així, més, molt més petit i ara tocant a festivals et dones molt més a conèixer, ensenyes molt més la teva música a la gent i és molt diferent, és, el canvi és bastant gros. A l'escenari has dit que tocam amb el David Palau era el teu somni i no només l'has fet realitat, sinó que ell mateix acaba de dir que seràs un gran artista. Què has sentit a l'escoltar aquestes paraules? Doncs pues que tu digui un mestre com el David Palau que porta, ha estat amb molts artistes, amb Sergio Dama, David Bisbal, Alejandro Sanz, i molts altres podria estar tota la tarda aquí dient noms d'artistes que m'ho digui ell ha sigut un elogi molt gran i molt feliç, molt content No de les 10 cançons del teu disc són romàntiques i d'on reps la inspiració per crear lletres i melodies tan sentimentals com les que hem escoltat avui? La inspiració, totes les cançons que escric són històries que m'han passat personalment o que li han passat a persones molt properes a mi, que m'han explicat com està en la seva història i sempre m'ha inspirat a històries reals. Quina diries que és la teva principal influència? La meva principal influència, bueno, tinc molts artistes, molts artistes que m'agraden, Alejandro Sanz, eh, Pablo Alborán, a eh, Manel Carrasco, molts et giren ja, i si al cinema més internacional et giren, per mi és és, més, és brutal. John Mayer, molts és que m'agrada tant la música de tants diferents estils que són molts i intento agafar una mica de, de cada cosa i, i m'ho faig meu i ja la última pregunta eh, fa gairebé 3 mesos vas treure el teu últim treball Temps Perdut eh, ens pots fer un abans de, en exclusió del teu pròxim disc que treuràs aquest setembre <laughs> el meu pròxim disc bueno, es dirà Instints el single encara no puc no el puc dir el nom però <laughs> sí que suposo que uns dies abans ja direm el nom del single i tot però de moment ha sortit Temps Perdut tempesta, i el 13 de setembre ja sabrem segur el nom del nou single, i el disc sortirà aquest dia, i amb nou videoclip i tot, tot sortirà allà. Doncs moltes gràcies pel teu temps i estarem atents a Ràdio Palafrugell, dels teus pròxims èxits. Moltes gràcies. A tu. Bé, fins aquí l'entrevista a David Busquets, la promesa de la música catalana que a poc a poc ja s'està celebrant el seu nom. Estarem a la white de la seva carrera aquí, a Ràdio Palafrugell. Doncs ens quedem amb aquest avançament no? de que el seu nou treball sortirà el proper mes de setembre, malgrat doncs que no ens va poder desvetllar el nom del single, sí que va explicar que l'àlbum es dirà Instints i al voltant del Festival de Begú, doncs, us hem d'explicar que es desenvoluparà fins al 24 d'agost amb espectacles en diferents espais del municipi. A més de David Busquets, pel Festival de Música de Begú encara hi actuaran Dukwende du i Chikuelo, Shari Marasté, Falciots Ninja i Los Mambo Jambo. Firan fins ara, de fet, ja han passat pel festival Joan Dausà, Jofre Verdagí i la banda gironina Bufanfort. El festival bagurenc és un dels grans clàssics de l'estiu de la Costa Brava i està organitzat conjuntament per l'Ajuntament de Bagú i produït per RGB. I ara sí, tornem cap a casa nostra, cap al nostre municipi, per explicar que aquest proper dijous tindrem una presentació de llibre a la Biblioteca de Palafrugell. En aquest cas serà La meva amiga Meno i jo, el primer llibre de Carla Romagosa, en la que l'autora parla de la menopausa, un tema que és encara tabú. A més, explica la seva pròpia experiència de com va arribar-li la Meno, com ella l'anomena, de forma precoç i tots els canvis que va haver de gestionar. Us hem d'explicar que amb només 39 anys Carla Romagosa, quan volia ser mare, es va assabentar de que no podria ser de forma casual. Romagosa volia iniciar un tractament per quedar-se embarassada i va ser a la pròpia clínica que li van dir que no podria ser. Un fet pel qual no estava preparada perquè, com diu la pròpia Carla Romagosa, se sentia immortal perquè creia que mai li passaria això. No, no, jo em sentia immortal, com dic en el llibre, les persones que encara no han arribat a l'edat de la menopausa i els homes i i, i les persones joves se senten immortals, creiem que mai ens passarà això, perquè en el fons és un, és un procés d'envelliment no? és una etapa que comences un, un, un procés d'envelliment de, de l'organisme de, de en, gener, en general I, i això a mi a, a, em va costar molt de sumir-ho moltíssim, a més a més se'm va barrejar amb una separació, se'm va barrejar amb que jo volia ser mare i va ser precisament quan jo volia... Tenir fills, mm. i m'ho vaig plantejar mitjançant un tractament quan, quan allà la mateixa clínica em van dir escolta'm que no no podràs ser mare. Un fet, doncs, el de la menopausa, que encara no li havia passat pel cap. No obstant això, després de tot el que ha investigat sobre la menopausa, ha sapigut que feia temps que presentava els símptomes previs. Mirant-ho enrere, sí que feia anys que tenia fogots. Vol dir que jo feia anys que ja portava, estava en fase de perimenopausa, que és la fase prèvia a menopausa a la manca de regla, a la menopausa. No, no. Es considera que una dona entra en menopausa després de 12 mesos consecutius sense tenir la regla. Però els 5 a 8, inclús 10 anys previs a aquesta amenorrea, que se'n diu, doncs la dona pot, pot experimentar exactament els mateixos símptomes que en menopausa. I jo els tenia. Mm -hmm. Sense saber-ho, jo, jo, jo suava moltíssim a la nit, eh, tenia falta de concentració, eh, vaig començar a tenir migranyes quan mai a la vida n'havia tingut, els meus cicles de ser molt, molt regulars van començar eh, a ser una mica més irregulars, tenia canvis d'estat d'ànim. La meva amiga Meno i jo, Carla Romagosa, fa un repàs de tota la investigació que va haver de fer per pal·liar entre d'altres aspectes, la migranya, els canvis d'humor o altres dolències associades a la menopausa. Durant aquest pericle, l'autor explica que un dels fets més rellevants va ser quan va descobrir l'Institut de Salut Integrativa i Conscient. Metges, els meus ginecòlegs que m'han acompanyat i m'acompanyen fins ara, mm -hmm. fins a una clínica de medicina integrativa. I a mi això em va obrir un món al·lucinant, que de fet és a l'Institut de Salut Integrativa i Conscient, amb la doctora Isabel García Martín i el doctor Sergio Abanades, que són uns professionals um, amb una base científica, a més a més de tots els estudis, molt molt interessant, i que em van descobrir la medicina integrativa, que consisteix en que prenen la medicina convencional com la base de l'evolució humana, mm -hmm. no hauríem arribat fins aquí, fins les vacunes, sense les vacunes, sense gran part de la medicina, i també abracen tota la medicina, les teràpies que complementàries sempre i quan tinguin evidència científica. En aquest sentit, gràcies a aquesta investigació, doncs, va cursar un màster en nutrició i salut especialitzat en menopausa i salut pública i, a més a més, les pràctiques les va dur a terme en aquest Institut de Salut Integrativa. D'altra banda, també Romagós ha defensat en aquesta sintonia que cada dona pugui triar quin tractament escollir. En aquesta línia troba que la manca d'educació i coneixement al voltant de la menopausa fa que aquest encara sigui un típic tema tabú. Així doncs, pot semblar que aquest sigui un llibre exclusivament dedicat a dones, però l'autora explica per què no és així. Si sabessis que jo el vaig escriure molt pensant amb els homes, perquè em vaig adonar que que, que les dones primer no en volem saber res i, el, i, i, i fins que ens arriba. Mm. I quan ens arriba, encara, vés no, a saber, hi ha moltes que no. Però els homes encara estan en un altre planeta. O si us quedeu ben lluny, no tots, però, però mm -hmm. és cert que hi ha, que, que, que l'evolució que les dones s'acaben fent en la menopausa és tan important i tan interessant sempre que la dona no es doni els antidepressius i els somnífers mm -hmm. i, i accepti que és un procés de creixement personal i de canvi vital generosíssim i espectacular cap a la llibertat, quan la dona assoleix aquest nou nivell si l'home no s'ha posat les piles es queden en una, altra, en una altra dimensió Per tant, més enllà de poder semblar un llibre d'autoajuda, el que ha buscat Carla Romagosa és que a través de la seva experiència pugui ajudar a les dones a sentir-se millor un fet aquest de sentir-se millor que és essencial per a Carla Romagosa Em fa molta pena perquè trobo, i sóc la dels que defenso, que, que tot té solució mm. i que l'important és sentir-se bé i per mi és l'objectiu principal d'aquest llibre, si em diem Autoajuda, diemna, doncs que la meva filosofia és la importància de sentir-se bé mm -hmm. i que el bé és decisiu i que és tan relatiu com el malestar, però és decisiu. Per tant, cada dona té en les seves pròpies mans la responsabilitat de sentir-se bé, perquè hem viscut en aquesta vida per estar bé, o no per estar malament. Per la seva banda, a la portada del llibre hi apareix una il·lustració d'una morsa, un fet que no és casual, com escoltarem en boca de la pròpia autora unes il·lustracions, a més a més, que hem de destacar, que són a càrrec de Roger Padilla, guitarrista del grup Manel. Més enllà del canvi... El canvi físic, parer, evident, que patim les dones en la menopausa, l'agrege es redistribueix, ens agraixem, tenim més retenció de líquids, mm. ens costa tot més. Uh, la morsa uh, és aquest simpàtic animal que pot ser manso o agressiu. I resulta que la menopausa, doncs la dona també es patim aquests canvis d'humor, canvis d'estat d'ànim. Uh, la morsa menopàusica, menopàusica, la menomorsa, que li dic jo, no és que tots els dies igual ni en cada dona, ni en totes les dones és igual. Així doncs, aquest dijous tindrà lloc la presentació de la meva amiga Meno i jo a la Biblioteca de Palafrugell a les 7 de la tarda, en concret serà a la sala polivalent de la Biblioteca, i en aquest sentit, doncs aquest llibre, que és un retrat de com afrontar tenir menopausa amb 39 anys i de com donar la volta a la situació, de com va rebre aquest cop tan dur i com va poder-li donar la volta i com va servir doncs, aquest llibre com a via d'escapament per explicar tot el que estava sentint i tot el que va investigar mentre tenia els primers anys de menopausa. Una entrevista que podeu recuperar íntegrament, 20 minuts d'entrevista, a través de la nostra pàgina web a I amb els fragments més destacats d'aquesta entrevista amb Carla Romagosa que podeu, com hem dit, recuperar a través de la nostra pàgina web, però també escoltar en els propers dies aquí a Ràdio Palafrugell, el 107.8 de la FM. Hem arribat al final de l'informatiu d'avui dimecres 7 d'agost. Us recordem però que per qualsevol notícia que succeixi a Palafrugell doncs podeu informar-vos a través del nostre renovat portal web, radiopalafrugell.cat i nosaltres ens trobem